I oktober offentliggör den 74-åriga affärs- och industrimannen Axel Wennergren sin senaste miljondonation. Det gäller en internationell stiftelse i Stockholm, Wennergrens Center för Vetenskaplig Forskning. Vi hoppas att redan för årets utgång kunna börja på med byggandet av ifrågavarande hus som eh, planerat att innehålla 18 våningar. Alltså en rätt stor byggnad, förhållandevis rätt stor byggnad. Är det oförsynt att fråga vilka belopp det rör sig om? Ja, huset tror det kommer att kosta mellan 8 och 10 miljoner. Och sen börjar ju tomten vara ganska värdefull. Och sen kommer ju inredningen. Det är väl ytterst glädjande att den här institutionen blir i Sverige också? Ja, man har försökt att frista mig att komma till andra länder. Men Sverige är ju mitt eget hemland och, mitt hjärta, och ligger närmast hjärtat. Och därför vill jag naturligtvis göra vad jag kan för vårt eget gamla Sverige. Axel Wennergren, intervjuad av Kvit Holmgren. Dr. Wennergren har tidigare donerat sammanlagt 100 miljoner kronor.